və sonra müəllif e, bu bölmədən sonra e, 34-cü bölməyə qədəm qoyur və buyurur ki əz-zəkatu minəl-islam buyurur ki zəkat, yəni İslamdandır və müəllif burada müəlif beynə suresinin ayəsini gətirib ki və mə umiru illə liyə budullah müxlisinə ləhud dini hünəfə və yuqimus sələ və yuqtu zəkə və zəlikə dinur qeymə müəllif gətirir ki yəni Allah Subhanlıqa deyir ki onlar əmir olundular ki yalnız Allah xalis Allah subhanahu wa ta'ala ibadət edib, yəni onun hərif dini üzərində ibadət etsinlər və namaz qılıb zəkət versinlər və bu da Allah subhanahu wa ta'alanın qayyimi yəni, olan yəni, dinidir, yəni İslam dininin məsələ yəni, bunlardır. Və həqiqətdə isə e, bir çox ailər və hədislərdə biz zəkət və namazı bir-birə neynirik? Yaxın görürük. Və alimlər, şərhçilər bu cür mənaları o cür açıqlayırlar ki, E, çünki deyir, e, bu iki əməldə bu iki əməldə həm Rəbbin haqqı, həm də qulların haqqını olur, cəmləşir. Çünki namaz kimin haqqıdır? Allah subhanahu wa taalan haqqıdır. Və zəkat kimin haqqıdır? Zəkat də qulun haqqıdır. Aydındır. Əgər kimsə bu iki məsələdə naqisi edərsə, kimsə namazı səhlənkarlığı edib, namazı tərkəliyi vaxtında qılmazsa, gecişdirərsə, qazə edərsə, o Rəbbin haqqını tapdalamış olur. Əgər kimsə zəkatı e, düzgün verməməklə və ya hətta ki düzgün çıxarıb düzgün paylaya bilməməklə kasıbların haqqını nəmiş olur, tapdalamış olur. Və bu ki iki, yəni unsur, yəni iki məsələ var ki, namaz və zəkat, yəni bunlar mühüm məsələlərdir ki, və çox hədislərdə və ailələrdə də Allah Subhanahu bildirir ki, onlar namaz qılıb, zəkat versələr və sizin nəylərinizdir, qardaşlarınızdır. Və namazı və zəşatı Allah subhanahu wa ta'ala bir çox ailərdən eynəyib, bir-birinə bitişik gətirib. Və eyni zamanda kəlimə-i şahadətdən də sonra ən böyük ixtilaf nəyin üzərindədir? Hə, namazın. Və namazdan ötürü ən böyük ixtilaf nəyin üzərindədir? Zəşatın. məs bu baxımdan, Əbubəkir -Əb -Əb radiyyə Allahın öz dövründə zəşatı inkar edənlərə qarşı, verməyənlərə qarşı nədir? döyüş elanədir onlara qarşı, yəni savaşı hətta onlar zəkadların gəlib yəni ödüyənə yəni qədər. Ve sonra müəlif, burada Məl-i Talh ibn-i Ubeyidullah radiyallahu anhın hadsini getirir ki, buyurur ki, Cəracun ilə Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm min ahli necd-i fəirəl rəəsi nəsməu daviyyə səğudhī vələ nəfqəhu mə yəkulü. Hətta dənə fə əizə huvə yəsələn el-İsləm fəqələ Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm, 5 salavatın fəl yomu vəl-ləylə fəqəl həl aləyə ghəyruha qələ laq. إلّا أن, تتوع, تت, إل أن تتتوع, تتوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلّا أن تتوع قال فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه قال هل علي غيرها قال لا إلّا أن تتوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص Qala Rasulullah sallallahu əleyhi və sələm, əfləhə in sadəqə. Və bu hədis ümmət ilə məşhur hədislərdəndir və İslamın 5 ərkanının vacib olmasına və 5 ərkandan başqa əməllərin fərzd olmamasına aid olan, yəni hədislərdən yəni biridir ki, Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anh, deyir ki, bir kişi gəldi, yəni nəcər tərəfdən bir kişi gəldi və nəcər tərəfdə indiki e, gündə götürsək, təxminən yəni e, Saudiyanın ətrafında olan, Riyad ətrafında olan torpaqlar, yəni nəcər torpaqlar salıq və buyurdu ki, bir kişi oradan gəldi və onun zahiri görünüşü o idi ki, satıca da dağınıq fason idi, yəni dağınıq, e, yəni e, o dağını oxşan idi, yəni bu da onu göstər, ki, onlar uzaq səfərdən gəlirdilər və uzaqdan o nəsə dediyin Eşidirdik, amma nəsə dediyin başa düşə bilmirdik. Səsini eşidirdik, amma dərk eləmirdi, bu nə danışır? Hətta Peyğambər salsam gəlib çatanda, eşiddi ki, o deyir ki, e, İslam haqqında soğuşur. Yəni, İslam nədir deyə Peyğambər salsam ilə soğuşur. Və Peyğambər salsam dedi ki, gecə və gündüz 5 namaz, yəni fərz olub. Yəni, gecə və gündüz deyəndə, yəni 5 namaz, 5 namaz, 5 vaxtdan olub, fərz olub. Və gecə və gündüzlə mənası bu deməkdir. Yəni bu o demək deyil ki, gecə yatıb durusan qiyamüləyi var və ya hətta nə var, yox. Gecə və gündüz beş namaz fərz olub. O deməkdir ki, o namazların bir qismi gecə vaxtı qılınır, bir qismini hava qılınır, işığılı vaxtı. Məsəl üçün süb namazı gecənin sonunda bitdiyi vaxtda nə edir? Axırda meydana gəlir. Yəni əgər gecə tam bitdisə, fələq açıldısa, fələq düşsə süb namazı nə oldu? olur. Aydındır və bu da gecə namaz deyil, gündüzün ilkin namazıdır. Yəni, e, sadəcə qaranlıqda qılınan namaz aydındır və sonrası günün ilk işıqlı vaxtında qılınan namaz hansıdır? Zöhür namazıdır. Ondan sonra əsir, ondan sonra gəlir gün batanda məğrib və e, şual, günün şuaları itəndən sonra artıq işə namazı, yəni fərz olur, işə namazın vaxtı yəni daxil olur. Və biz baxsaq, görsək, yəni həmən namazların adına... O namazların adları bir başı olaraq lüğəti mənasından götürülən adlardır. Yəni həmən e, vaxtda, yəni günün vaxtına münasib olan vaxtdır. Məsəl üçün Süb namazı. Süb namazı nə vaxt daxil olur? Sübhün girdiyi vaxtdır. Sübhün girdiyi nə vaxtdır? Artıq fələq açılanda, yəni fələq <gülüyor> daxil olanda. Və zöhr namazı. Zöhr namazı artıq e, günəş E, zeniti keçəndən sonradır. Buna da, yəni, günəş buradan bu tərəfə keçmək, ona zahira deyirlər və zöhr namazı da ondan götürülür. Əsri namazı isə günün həmən vaxtıdır, yəni asır olan yəni, vaxtıdır. Mağrib isə günəşin, yəni batma vaxtıdır. Yəni, günəş qurub elədirsə, artıq nə deyir? Mağrib dəxil oldu. Və işə namazı artıq gecə qaranıqda, yəni e, günəşin şuaları tam itdiyidən sonra, e, gecə tam daxil ondan sonra, yəni qılınan namazdır ki Məsəl pul beş namaz, bu beş vaxta nə olub? Fərz olub. Və hər bir namaz da sünnəyə uyğun öz vaxtının nə deməli? Qılınmalıdı. Aydındır? Və sonra Peyğəmbər sallallahu e, həmən insan deyir ki, "Ya Rasulullah, bu beş namazdan başqa namaz məndən fərz olub yoxsa yox?" dedi, "Xeyr. Yalnız məsəl əgər özün artıq təvəvvül eləmək istəsən, yəni əlavə nəsə qılmaq istəsən." Və sonra deyir ki, "Sonra İslam nədir?" Deyir ki, "Ramazan orucunu tutmaq." Və Deyir ki, bu Ramazan orucundan başqa mənə nəsə oruc var? Dedi, xeyr, yalnız vəalnız özün nəsə tətəvüləsin. Əlavə nəsə oruç tutsan. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) zəkatı soruşdu və Peyğəmbər (s.ə.s) də ona, yəni zəkatın nədir? Zəşərdə başa saldı. Və zəkat məsələsində isə zəkat İslamın, yəni e, rukunlarındandır və qeyd etdiyimiz kimi namazdan sonra ən çox ixtilaf olan e, rukun Zəkat rukunudur ki, və zəkat da e, müəyyən mal və e, var dövləti olan insanlara, yəni fərz olan bir ibadətdir. Yəni, əgər sənin e, mal dövlətin, e, əgər qızılın varsa və qızılın midarı 85 qramat satıbsa və onun üzərindən e, bir il ötübsə, sənə artıq zəkat nə olur? Fərz olur. Və yaxud da əgər 595 qram gümüş dəyərin, gümüşün varsa, üstündən bir il ötürcə zəkət vazib olar. Və yaxud da ki, gündəli insan, ticaret edən insanlar, əgər onların zəkət miqdarı, yəni 85 qram qızıl dəyərinə düşən miqdaları varsa, üstündən bir il keçircə o miqdara yəni zəkət verirlər. Yəni, qızılın, gümüşün, varın, dövlətin ticaretin öz zəkətları var. Və qoyun quzunun öz zəkəti var, dəvənin inəyin öz zəkəti var, torpağın öz zəkəti var və eləxə və s. Yəni, zəkət bugünkü gündə sadəcə bizim əlimizdə olan bir dənə tizarət olduğunu və qızıl gümüş olduğuna görə biz bu gün bu zəkətləri bilirik. Bu zəkətləri siz deyə bilənsin ki, filan şey budur, filan şey budur. Ancaq zəkət təhici onlara deyil, əkin biçinin öz zəkəti var. Ondan sonra əkin biçində də şərt var. Əgər özün sulamısansa, əgər yağışla sulanıbsa, əgər özün sulamısansa, deməli 20-də 1 verirsən. Əgər yox, eee, yağışla sulanıbsa 10-da 1-in verirsən və onun özünün başlanğıc, yəni miqdarı var ki, 650 kq, yəni buğdadan, arpadan başlayır. Və qoyurun özünün zəkədi 40-dan düşür və ya da dəvənin özünün 5-dən başlayır zəkədi və bu cürdür. Hər bir e, var dövlətin özünün nəyi var, yəni zəkədi var. Və bir birbaşı olaraq qeyd etdiyimiz kimi kimin haqqıdır? Kəsiblərin haqqıdır. Əgər bir dövlətdə varlılar çoxaldığı cək, kəsiblar da çoxalırsa, deməli, həmən yerdə e, varlılar düzgün çıxartmırlar və ya da düzgün çıxarırlarsa, düzgün neynəmirlər? Bölüş Və eyni zamanda əgər zəkat burada çıxalıb, digər dövləti ötürülürsə, bu özdə nədir? Böyük hatadır. Hətta bəzilər bəzilə görsən ki, elm əhlindən o cür zəkat çıxalana bu cür məsələtlər verirlər, bu özü nədir? Böyük bir səhvdir. Əgər e, o var dövləti sənin, dövləti sənin dövlətində qazanıb, sənin kəsiblağın sayəsində qazanıbsa, o dövləti sənin dövlətindən qıraq yerə zəkatı verirsə, bu özü nədir? Böyük bir xatadır. Demir böyük bir xətadır. Çünki biz hədisdən götürsək, Allah Peyğəmbər sənə deyir? deyir ki, "Yukh adumin əxniyə ihim və yurad ilə fugara ihim." Yəni onların varlıqları ilə götürür və özlərinin kəsiblərinə eyni verilir. Yəni, bu bucür əgər e, fiqllə biz buna yaxınlaşsaq, fəhmlə yaxınlaşsaq və görərək ki, və bir yerdə kəsiblərlə və Kəsibların çox olması və kəsibların birdəmür azalması baş verizə deməli, ya zəşad düzgün çıxarılmır, yəni zəşad əhilləri zəkətdən düz çıxarmırlar, ikinci, düz çıxarılırsa düzgün eynəmirlər, bölüşdürmürlər və nəticədə isə kəsibların sayı həddiz artan eynəyir, başlayır, yəni artmağa. Və Peyğəmbə səhəm ona zəkadə başa salır və deyir ki, ya Rəsulə, bundan başqa üsmə nəsə bir əlavə var, Peyğəmbə səhəm deyir ki, xeyr illən tətəva, yalnız və yalnız əlavə edirsən yəni əlavə etsən. Və düzüm və e, burada isə o e, heç bir şey, həcdən soruşmur və bir çox şəhsələ qeyd edirik, çünki o vaxt edir Həc hələ fərz olmamış aydındır və bəzi rivayətlərdə də o həcc-i e, həcc etmə soruşması gəlib. Yəni belə rivayət var. Yəni qarşınıza çıxsa Təhəzzü biləməyin. Yəni, belə ili var. Hədzi soruşmağı da var. Əgər soruşmağı varsa, burada soruşmayıbsa, deməli, o vaxtı fərz olmamışdır. Əgər başqa ili vaxtda soruşsır, deməli, qistalar nədir? Ayrı-ayrı qistalardır. O, bu, fərz olmamışdan əvvəl ola bilərdi. O, bir şeycə, fərz olandan sonra baş verə bilərdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v onun suallarına cavab verəndən sonra o insan üzün çöndərdi və dedi ki, vallahi, bunları heç bir şey azaltmay Artırmayacaq. Və Peyğəmbəsən bu gedəndən sonra deyir ki, o dediyində sadiq olsa, nizətə çatar. Və bir çox şərhçilər elə zənn etdilər ki, burada o nəyisi azalıb-azaltmaq, artırıb-azalmaqdir yalnız və yalnız nəyə qaydırır? Əmələ, yəni əməl etməyəcəm, yəni əlavə namaz qılmayacaq. Əlavə oruç tutmayacam, əlavə zəkat verməyəcəm. Ancaq bir çox şəxslər bundan daha dərin mövqedən çıxış edib və dedi ki, burada məqsəd itaatlılığa yanaşır, eyni zamanda da asilidir." Yəni o, "Artacam, azalım" o demək idi ki, "Yəni bunu artıq əməl etməyəcəm və eyni zamanda da asiliklər" deyib onlara eynəməyəcəm, sabun azaltmayacam. Yəni o insan sanki, sanki o əməllərlə kifayətlənir. Nə asil edəcək, nə də itaat edəcək. Bundan əlavə Və Peyğəmbər soxsan bildirdi ki, o əgər dediyində sadiq olacaq, yəni dediyi kimi eləsə, o uğra çatacaq, nizrata çatacaq, aydındır. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.